Хустину, легко як павутинка, залишив на ніжнім плечі той, яку цілий світ незабаром зватиме Роксоланою. Почути звук скрипок, коли поцілує тебе білозубий і чорночубий, і засміятися від радости і захвату. Яка дівчина не мріяла про це? А тут тяжке, як смерть мовчання, і муслинова хустка, що нечутно лягла тобі на голе худеньке плече, і більше нічого. Хіба щоб заздрісні погляди, і ненависть кульфем, і ще більше ненависть махідевран, і неприхований подив завжди незворушної валіде. Невже звичайній хустині тут надають такого значення? Султан відійшов у величі і недоступності. Підвелася валіде, підвелися султанські сестри і Махідевран. Євнухи погнали Одалісок до їхніх пристанищ, пішла в гурті Настася Хорем. Нічого не змінилося, тільки була в неї на плечі прозора хустинка, до якої, як помітила Настася, не наважувалися доторкнутися ні Одаліски, ні Євнухи, ні навіть сама Валідея, яка кивнула дівчині милостиво, проходячи повз неї. Невже така сила в клапті прозорого мусліну? Кизля Рагасу султана до його ложниці. Там йому було сказано «Хочу, щоб мені сьогодні повернули хустку». І хоч ніхто, окрім Кизля Раги, не чув тих слів, але весь гарем знав, що вони будуть вимовлені. Тільки Настася не віддала нічого і вельми здивувалася, коли сама валіде прийшла до неї в кімнату, супроводжувана старими жінками, досвідченими в одяганні і прибиранні одалісок. І повела дівчину за собою, і сама приглядала, як розчісують, перечісують її коси, як намащують і натирають новими мазями, як перемірюють широчезні, безберегі, невагомі тканини. Забравши в Настася навіть той благенький одяг, який був на ній у залі прийомів – і майже нічого не закривав, що мало б бути закрите від сторонніх поглядів. Прийшов чотирокий і повів Настасію угору репучими дерев'яними сходами. Він був босий, ступав по килимах нечутно, ледь не скрадаючись. Боса була й Настася. Куди її вели? До щастя чи до злодійства? Коли народилася, мишка перебігла через світицю, і баба поветуха сказала, що то добрий знак. Хоч ішла по килимаха, але босі ноги мерзли, і все її тіло бив нестримний, й би ступала по льоду, ішла, як на шибеницю, як на заріз, ішла чи вели, що весни бігали вони на гнилу липу, щоб не пропустити, як скресатиме крига на річці. Але річка визволялася з-під зимового панцира завжди вночі. І на ранок тільки брили темного льоду, пливли в темній воді. І все довкола було темне, чорне, земля, дерева, вода. Але чорнота якась м'яка, мов би ніжна. Аж серце стискалося, і хотілося плакати і сміятися. Цінь-цінь, синичко. Коли ввів її кизля рага у величезну напівтемну ложницю, Усю в тяжких, протканих золотом тканинах, у килимах, в запаморочливих ароматах, що розпливалися в великих бронзових курильницях. Вона засміялася, голосно й зухвало. Це був сміх переляку і відчаю. Ох, як же вона змерзла! Але ніхто не вловив цього, бо для кизля раги сміх нечистиво і пролунав образу і його султанської величності. А Сулейманові те срібне дзвеніння наповнило похмуру душу такою щедрістю, що заповідалося розлунюванням, може й на багато літ, на відстані неміряні і непередбачувані. Він прочитав першу суру Корану. «В ім'я Аллаха, милостивого й милосердного, хвала Аллаху, Господу світів, милостивому, милосердному царю в день суду, Тобі ми поклоняємось і просимо помочі. Веди нас по дорозі прямій, по дорозі тих, яких ти облагодіяв, не тих, які перебувають під гнівом і незаблуканих. Після рага вправної уміло зісмикнув з Настасі всі оті широкі тканини,